Trots det osäkra parlamentariska läget efter valet så håller svenska kronan ställningarna. Vad säger det om Sveriges styrka och handlingskraft att stå emot nya finansiella kriser i vår omvärld? Ekonomi är gått lördag med Britta Lena Ekström. Robert Bergqvist, banken SCBs chefekonom. Varför är kronan så pass stark? Jag tror att det hänger väldigt mycket samman med de saneringar av svensk ekonomi som vi har gjort under väldigt lång tid. Det som började egentligen här i mitten på 90-talet. Statsfinanserna i Sverige är starka. Det ger oss ett immunförsvar. Vi har under egentligen den här krisen som vi har varit igenom under de sista tre åren haft en ganska stark inhemsk ekonomi- och det faktum att vi har sett att eh, exporterna kommer tillbaka konjunkturen internationellt har förbättrats så har det också kunnat hjälpa oss och, och jag tror många tittar nu på Sverige som ett ganska unikt fall egentligen eh, när vi nu ser i många andra länder ekonomin är fortfarande svag vi ser att eh, man har problem kanske just med finanspolitiken stora statsskulder etc så märker vi att i Sverige så är det precis tvärtom jag noterar i mina kontakter med kunder att det är många som har ett jättestort intresse för att investera i Sverige just nu. Inte minst från Asien. Investerar i vad? Framförallt vill man köpa då räntepapper, statspapper. Och det som är ju lite märkligt kan man säga det som man tycker det är det största problemet med Sverige... Det är att vi är helt enkelt för små. Statsskulden är för liten. Man är helt enkelt rädd för att man ska gå in och stöka till det i den svenska räntemarknaden. Så att det... Vem skulle stöka till vad? Ja, om en, en, en stor asiatisk placerare skulle köpa mycket svenska räntepapper så blir de helt enkelt så stora. så att Skulle de framöver vilja avveckla eller sälja av sina tillgångar så kan det ge så stora marknadsrörelser så att ofta som investerare så vill man ju in i marknaden som är så pass stora så att man kan röra sig där utan egentligen att, att påverka prisbildningen Kan man säga så här att marknaden drar slutsatsen att det parlamentariska läget i Sverige är gott? Nej, man, är fort, man ställer fortfarande väldigt mycket frågor kring var det här kommer landa någonstans. Och det, men det man vad är det för tydliga noterar, frågor? Ja, det är framförallt om vad gäller den ekonomiska politiken. Är det som så att vi nu ska få se en ny riktning på den ekonomiska politiken? och Man är ju rädd för att man ska få se svagare statsfinanser men i grund och botten så kommer man ju hela tiden tillbaka till det faktum att vi har haft starka statsfinanser under ett tag. Vi har sett att ett antal regeringar har hållit hårt i statsfinanserna. Den här finanspolitiska ramverket som introduceras i mitten på 90-talet. Har det det har, hållit, har varit kanske lite trixande med det här med utgiftstaket. Men övergripande som man har hållit fast vid det så tycker man att men det här det verkar som att man håller fast vid det. Man har en stark ekonomi. Och det, det ger oss kanske då lite bättre immunförsvar mot politiska risker. Det får inte bli för mycket politisk osäkerhet men, men, men det ger oss ett, ett försvar mot, mot störningar, problem och är vi unika? Jag ska säga att alltså, om man tänker ekonomiskt så är vi unika. Eh, sen kan man ju då tycka... Men just de här slutsatserna som man drar av god ekonomier och... Ja, alltså man är väldigt fascinerad över det som händer i Sverige och man, man, man ser det som att man, man lägger också ihop oss med de andra nordiska länderna och tittar på det man vill kalla för den skandinaviska modellen. Allt fler börjar ju titta på det här med hur vi har löst bankkrisen, hur vi har hanterat statsfinanserna, hur vi har skapat ett socialt ansvar och, och konkurrenskraftiga företag. Och det är många som vill ta efter och liksom lära den skandinaviska modellen och det det är mycket det vi rider på just nu. Tror jag. I en studie i Jönköping så finns min andra gäst idag Anders Vridin, vd för studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS. Välkommen. Mm, tack så mycket. Det har varit förflutet bland annat i Riksbanken- och ja. följer också i den nuvarande roll- den ekonomiska utvecklingen här hemma och omvärlden. Vad säger du om den här synen på Sverige- och om du tar svenska kronan som ett uttryck för det- från omvärlden? Ja, alltså, jag tycker det ligger väldigt mycket i det Robert säger. Mm. Att vi har ett bättre immunförsvar tack vare att vi har haft goda statsfinanser under en lång period nu. Och inte har en hög statsskuld. Eh, samtidigt så tycker jag nog kanske att man ska... Var lite försiktig inför framtiden för vi vet att det här svänger väldigt snabbt. Som, som Robet själv påpekar så är vi ett litet land. Vi är inte ett stort land man placerar i. Och blir det internationell oro igen då vet vi att det blir en sån här flykt till kvalitet som man pratar om där alla vill investera i amerikanska tillgångar oavsett hur läget det är i den amerikanska ekonomin och oavsett hur bra det är i Sverige. Så, så att visst är det rätt att eh, kronan eh, stärks och vi har ju länge väntat på att den skulle förstärkas och nu gör den det till följd av en god ekonomisk. Utveckling i Men den kan försvagas igen om det blir internationell oro. Det tror jag. Ska sen, ska, man... sen ska jag också säga att så unika är vi ju inte i världen trots allt. Vi har ett land väldigt nära oss, Norge, som jag har i någon mening ännu starkare finanser än vi har tack vare sin olja. Och det går ju ganska hygligt i Australien och Kanada också. Så det finns det fler länder som har en, har en god utveckling. Vad säger du, om det, Robert? Men, eh... Norge så är det väldigt svårt att jämföra oss med jag tycker. För att det, är, det är verkligen liksom en unik situation med, med oljan. Men eh, det är klart att alltså, vi har ju risker i vår omvärld, och vi ska ju inte glömma att ja, någonstans kring 50% av vår ekonomi eh, har någon typ av koppling till exportsektorn så att det, det är klart att. Får vi se nu en, en inbromsning, och det är ju det vi ser. Om jag, om jag ser liksom ut det ekonomiska läget idag i världen. Ja, jag tänkte just komma till det. Ja. Att vi skulle resonera kring hur det, se, hur det ser ut i vår, i vår omvärld. Ja, och där, där, där är jag nog lite bekymrad. Om man nu ser det, det har ju, bilden har ändrats egentligen de senaste månaderna, eller egentligen sen i somras. Sen somras ja. och för vi ser ju att, att amerikansk ekonomi tappar fart. Vi ser nu tecken på också att även Europa tappar fart. Och, och det har skett även i Asien. Men det är en väldigt viktig skillnad när man tittar på Asien och Europa respektive USA. För att i Asien har man bedrivit en politik under en tid just i syfte att bromsa konjunkturen. Så det har nästan varit på väg mot överhättning. Det har varit på väg mot överhättning. Så att där kan man säga att den inbromsning som vi ser den är önskad. Däremot det vi nu ser, det som händer i Europa och det som händer också i USA, den är oönskad. Och i det läge där vi befinner oss hade vi kanske hellre sett att Asien nu hade växlat upp då för att kompensera för den tillväxtinbromsningen. Det tillväxt, finns inget så tydligt på att som ska göra det. Nej, jag tror inte att det blir så. Utan jag tror att vi kommer få se en, en fortsatt inbromsning i Asien. Och det gör ju den, att den globala efterfrågan då viker. Och det är klart att det kommer ju slå mot färgen. Tror ju inte och det hoppas jag verkligen inte vi ska uppleva den situationen som vi hade under hösten 2008 när liksom hela världen tvärstannade på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare. Men att vi nu ser en, en inbromsning det tror man kan, kan räkna med. Skulle man till och med kunna säga så här att det är något slags äh, vänteläge i alla fall när det gäller USA. Man avvaktar och säger vi gör ingenting, det får ingen fart men vi avvaktar lite grann säger du om det, Anders? Ja, men alltså, det har ju sagt, kommit många varningar som pekar i riktningen att det tar lång tid för världsekonomin att repa sig efter en, efter en sån här kris. Det har ju till exempel Kenneth Roger och Common Reinhardt påpekat i en bok som de har gett ut om kriser. Och, så att där har man ju sagt att det kommer inte att lösa sig snabbt. Så i den meningen kommer det att vara ett vänteläge under en period. De tecken vi har sett på snabb återhämtning i till exempel Sverige då för den delen Tyskland och del andra länder. De avspeglar ju bland annat att vi hade ett väldigt, väldigt kraftigt fall. Så att det är inte så konstigt att vi får en snabb, så att säga, omedelbar anpassning uppåt igen eftersom vi hade en så drastisk eh, snabb nedgång. Men att det skulle ta tid innan den här krisen verkar ut helt och hållet det är det väldigt många som har varnat för under, under en lång period. Trots alla stimulanspaket? Ja, trots alla stimulanspaket. Alltså Stimulanspaketen har ju varit till för att, så att säga, bromsa fallet och hindra att det skulle bli en ännu värre nedgång. Men det är nog aldrig någon som har trott att stimulanspaketen i sig skulle lösa alla problem. Tvärtom har det uttryckts hela tiden en, en viss oro för att man också genom stimulanspaketen bygger upp nya problem med, med ökande statsskulder som man måste hantera. Så visst är det en svår balansgång. Så att nog får man räkna med att det här vänteläget kommer att råda en, en ett tag framöver, det tror jag. Robert? Alltså, det är just det här med, med, med stödpolitiken eller stimulanspolitiken. För alltså, det vi har sett nu under 2009 och 2010 det är ju en, en stimulans som saknar liksom, motstycke. Alltså, många länder har ju bedrivit i princip nollräntepolitik. Man har startat sedelpressarna eller i alla fall expanderat centralbankens balansräkning. Och vi har sett enormt stora eh, budgetunderskott. Och och vi vet att en del av de här effekterna klingar av. Och det som är ju oroväckande tycker jag det är att, att och kanske man kan bli liksom lite bekymrad då att, att stödpolitiken inte har hjälpt mer. Mm. För att nu står man ju nästan lite utan instrument. Alltså, det är ju det som är oroande där ute. Vad händer om det här börjar bromsa in för mycket? Att vi helt enkelt inte kan sänka räntan mera. Vi kan inte dra på oss ännu större budgetunderskott eller växande statsskulder. Och man kan ju kanske också ifrågasätta om det verkligen går att använda CD-pressarna. Många centralbanker säger ju egentligen att eh, penningpolitiken är obegränsad. Du kan alltid liksom då, eh, dra på med, med, med att skjuta ut mer pengar i systemet. och jag, jag är inte helt säker på det för att det krävs att man har en, en hygligt fungerande ekonomi. Och det, vi har störningar, lite det som Anders var inne på att det tar tid att, att, så att säga, tvätta ur de här problemen. Vad en fråga är vad händer om inget händer? Alltså det, det, det, det som är det riktigt negativa scenariot då, det är ju egentligen att, att det, det, man tappar framtidstron. Det här tar så lång tid. och så tycker, du att, man... tycker du att du ser det? Nej, inte än. Men det kan komma. För det är ju egentligen den här inbromsningen som vi nu ser när vi tappar kraft i återhämtningen. Den är fortfarande ganska färsk. Jag tror det är viktigt också att fundera över vad var det som orsakade krisen? Det har skett en stor skulduppbyggnad av våra internationella obalanser som man talar om med ett väldigt högt sparande i Kina och ett lågt sparande i USA. Och vi har fått en stor skulduppbyggnad på många håll. Det leder ofta till en kris, den typen av beteenden- och sen tar det tid innan man korrigerar detta. Man kan inte bara så att säga, stimulera bort de här problemen. Det går, vis, vis kan man med penningpolitik och finanspolitik- lindra anpassningsproblemen och underlätta en, en återgång- till ett normalt konjunkturläge. Så att säga. men Den skulduppbyggnad och de sparande obalanser som finns- de måste ju korrigeras. och Då handlar det om att företag och husar ska ändra sitt beteende och även stater för den delen. och Det där är inte någonting som, som man bara kan Väldigt, väldigt snabbt. Nej, men man försöker ju som till exempel nu de här stora åtstramningspaketen i Europa. Absolut, Nej, men det är helt riktigt och, och de kommer ju att också behöva verka ut en tid. Nu ser man till exempel att det är protester då mot förändringar av pensionsåldern i Frankrike. Till exempel. Och det är klart att den typen av protester och, och konflikter som uppstår, det är ju ganska naturligt att det sker. Men det gör ju också att det tar tid innan man får ordning på detta. Tar det lika lång tid för de olika om de nu delar in dem i, typ i USA, i Europa och i Asien? Kan man säga något om det, Robert? Ja, ja, alltså, ja det är jättesvårt för det, det är väldigt olika förhållanden. Jag, jag har sett sådana här studier som har tittat på eh, just bankkriser när man har varit inne i bankkriser. Och då har man tittat på bankkriser i Sydamerika, i Europa, i Asien. Och, och det är ganska märkligt att det tar nästan exakt lika lång tid för banksystemet att, att läka. Så det är ungefär 5 till sju år. Mm. Och jag tror ju att... Alltså, och det, alltså som sagt, det är jättesvårt då att ha en, liksom en tidsuppfattning- men när jag liksom ser och drar erfarenheter då från andra länder- och när jag ser hur långt vi har kommit i den här skuldanpassningen- för jag delar också det som Anders- den, det som Anders är inne på, det här med skulduppbyggnaden. Vi måste dra ner skulderna. Och det är klart att den processen kommer att göra oss mer sårbara. Den, på, den pågår ju den. Den pågår och den kommer fortsätta. Och jag tror att vi i bästa fall så har vi kommit kanske halvvägs genom den skuldsaneringprocessen. Mm. Kanske mer sannolikt att vi har kanske bara kommit en tredjedelsväg då. Så att vi har, vi har ett, ett städarbete framför oss. Och under den tiden som det här städarbetet pågår, där vi drar ner skulderna- då. Så kommer det också leda till att immunförsvaret för det finansiella systemet, immunförsvaret för det ekonomiska systemet är nedsatt. Och att det krävs, krävs alltså oftast väldigt små störningar för att det lätt ska liksom blomma ut till större problem. Man brukar ju tala om nationalekonomin som den dystra vetenskapen, och det blir lätt på något sätt att vi bara sitter och letar problem i världsekonomin oavsett vad som händer. Men om man tittar på vad som hände innan krisen, så hade vi en ovanligt hög tillväxt i världsekonomin och för den delen även Sverige under ovanligt lång tid. Och, och i världsekonomin så har det ju då att göra med att man har liberaliserat eh, tidigare hårt reglerade ekonomier i Kina och i östra Europa till exempel. Och det, när man liberaliserade det så fick man väldigt, väldigt snabb tillväxt. Så vi hade ju en väldigt god och gynnsam utveckling innan krisen. Sen så skedde då vissa överdrifter dessa och viss överoptimism och en del säkert regelbrott här också. Och så skedde Bakslag. Men man måste ju ändå ta till sig att det skedde en väldigt fin ekonomisk utveckling i världen totalt sett innan krisen. Och därför så finns det ju någon grund och botten ändå en ganska god grund att stå på för den fortsatta utvecklingen. Nu, jag ska kanske inte dra addera en massa dysterhet här, då, men för att det är klart att... att Alltså, och även om man tar sig igenom de här skuldsaneringsprocesserna så är det inte så, så att vi liksom får noll tillväxt. Det visar också studier på att, att ett antal länder som genomför detta eh, faktiskt också kan påvisa tillväxt. Så det, det är inte helt svart. Då. Men samtidigt så tycker jag att den, den tillväxtperiod som vi hade nu innan krisen eh, slog till. Jag har svårt att säga att den har varit positiv- för den har ju verkligen varit dopa, dopad av med ja. alltså, kreditdriven expansion. Hade vi inte haft den här enorma kreditexpansionen- delvis har den förstås också av att vi, samtidigt har vi haft en, en globalisering- men det, det har varit en ohållbar tillväxt- som jag hade nog önskat att vi inte hade haft faktiskt- utan vi hade haft en, mer, en lägre tillväxt- och mer driven av fundamentala krafter. Jag tror att du delvis instämmer med det, Anders, eller hur? Ja, det gör. Jag. Men jag tror att det är väldigt svårt att tro att vi ska finkalibrera ekonomin på det sättet så att vi får precis lagom tillväxt. Vi hade ju avsaknad av bankkriser i stort sett. också något som Roger och Ryan har att visa i sin bok. Vi hade en, hel avs en fullständig avsaknad av bankkriser. Ja, du pratar under... om den här boken, Anders. Du får tala om att det är också du själv som gör ut den i svensk översättning på SNS. Ja, precis. Och där ungefär under temat är väl den här gången ser det annorlunda ut och svaret på det. Det är väl att det gör det inte? Nej, det är lite ironisk titel. De, de menar att det, kriser föregås ofta av ett visst mönster och de har studerat data över 800 år och, och ser att det finns ett visst mönster i kriser. och det är väldigt mycket en, en, en skulduppbyggnad som, som föregår kriserna. Mm. Men, men då kan man ju naturligtvis bli av med kriserna genom att reglera de finansiella marknaderna totalt och se till att det inte sker någon större utveckling på de finansiella marknaderna och inte sker något risktagande heller. Om vi ska titta lite framåt nu och inte, kanske så, inte behöver blicka så där jättelångt framåt. Vad är det som talar för och vad är det som talar emot att vi får en ny finansiell kris eller fortsatt oro? Jag börjar med Robert Bergvist. Det, det som talar för att vi får nya kriser det är ju då att eh, historien visar att vi upprepar misstagen. Eh, och det brukar man säga, det, det, bruk, det kommer vi säkert göra det här. Men är, gången, är det något vår. faktiskt konkret som du ser som oroar dig? ja, alltså Jag kan ju se lite en rädsla just nu för, för det vi håller på att, att eventuellt bygga upp. För att jag, jag noterar ju att ränteläget generellt sett är på väg ner. Och det man brukar kalla för en riskfri avkastning, det är ju det man tittar på en statspappersränta. Om man absolut inte vill ha någon risk, då brukar man investera i statspapper. Och den är på väg ner, den är jättelåg. Och jag märker bland våra investerare att det här är ju väldigt besvärande- för man har ju avkastningskrav på sig. Krav att man ska generera mycket högre avkastning- än vad statspappersräntan kan ge idag. Vilket gör ju då att man, trots att man inte vill det- man, måste man tvingas att ta på sig mera risk. Och det är klart att det här är inte bra om det liksom går emot det man tycker är sunda förnuftet. Så, att, så att det är en, en, en, en oroväckande utveckling. Men sen hoppas jag... Men bakgrund också från Riksbankstiden tiden, då så jag tror att det är ganska bra med lite mer regleringar faktiskt. Att vi behöver fler instrument. Men det är väl på gång? Det är på gång. Sen är frågan hur snabbt det kommer. Ja. Jag, det kan jag... ju hända något under tiden innan man är klar med dem. Ja, precis. Ja, det, ja, det är ju jättebra att vi får regleringar, att de är liksom bra genomtänkta men sen är det också att det är lite bråttom för jag tror att vi behöver ha fortsatt låga räntor men jag skulle inte vilja se att, att hushållen kanske fortsätter öka sin skuldsättning för det, det här ger oss problem i ett längre perspektiv Anders Fredin vad är dina svar på frågan om vad som talar för och emot att vi får ny fortsatt oro och kanske nya finansiella kriser en sak som är oroväckande det är väl ju situationen i USA tidigare så har ju USA alltid repat sig ganska snabbt efter nedgångar i konjunkturen och Medan Europa har tenderat att fastna i lägen med höga arbetslöshet så har ju arbetslösheten ofta gått tillbaka till en ganska låg nivå rätt snabbt efter kriser i USA. Det är inte säkert att det blir så den här gången. Det är lite mer långvariga skuldproblem i USA så det är ju ett bekymmer att den amerikanska ekonomin kan få svårt att återhämta sig den här gången. Till sist då, hur, stå, hur väl rustat är Sverige för eh, någonting som händer i vår omvärld? Jag tror att Sverige är så väl rustat som vi kan vara. Alltså vi har haft goda statsfinanser under många år nu. Vi har haft överskott i vår handel med utlandet så att vår utlandsskuld har dragits ner. Och mycket bättre kan man inte göra i den meningen. Se till att man inte bygger upp skulder själv. Då är man rustad för att hantera sämre utveckling i omvärlden. Robert Bergqvist, kan vi slå oss till ro? Jag delade precis det som Anders säger att, att Sveriges balansräkning är stark vilket gör då att vi, vi kan stå emot bättre men samtidigt ska vi inte glömma att vi är en del i det globala systemet. Det finns en hel del problem där ute i, i världen i USA även i Europa och får vi problem där dessvärre är vi delägare av de här problemen. Vi kommer inte undan. Robert Bergqvist fick sista ordet i ekonomi ekonomiekot lördag där också Anders Wredin medverkade.